Просив відвести царевий срібний злочиний колчер, та посол відмовився, бо без царського указу не смів брати. Примітка Колчер Кінжал. Грошима дана в дорогу Унковському 100 фімків, з них московськими грошима 30 рублів, віддячому козлову 50 і людям їхнім по 30 фімків. До Дніпровського перевозу проїхали з послами тиміші Чорнота полковники, госавули, писарі, сотники і отамани з гетьманською хоругою, з литаврами і трубами. Зунковським же спередив я і своє посольство до царя, поставивши на чолі Федора Вишняка, давнього нового товариша полковника Чигиринського. Посилав у дарунок цареві коня, лук турецький дорогий і сідло здобне. У своєму листі до нього – Закликав солокупити сили, писав, а за таким солокупленням усього православ'я, надія на Бога, по бо всякий неприятель на голову погине. Далі зоставався сам проти цілого світу. Праведник не спасеться, коли не прийме ложних клевет і напасти. Відмірано мені на повною мірою і клевет і напасти. Все мав містити в своєму натрудженому серці, бо був гетьман, був Богдан. Шкода говорити. Чим живуть держави? Війною, торгівлею, законами та в війнах поразки, в торгівлі суперництво і обман, в законах насильства і безглуздя коли здрібнюється мета і призначення держави, дрібнюють і душі людські. Для величі державі потрібне утвердження свободи і високої гідності людської. Нам не хотіли давати свободи і не признавали гідності, тож треба було брати їх силою. Народ ніколи не хоче війни, він хоче свободи, своєї правди і свого розуму. І цього віки цілі, та так і надіждеться. Я вже перестав ждати, коли дадуть. Знав, треба брати самому. Скінчилося прислужництво. Не будемо більше попихаченої в самого Господа Бога. Війна та й війна. ішла весна. А народ мав братися не до плуга, а за шаблі і мушкети. Вісті напливали звідусюди такі. Коня б з них збили. А я тримався. Син визначив поміч Вишневоцькому двох регіментарів, Каштеля Нобельського Анджея Фірлова і Каштеляна Каменецького Станіслава Лянцкоронського, не для захисту вітчизни, а для повернення втрачених українських земель, що спливали колись для шляхти молоком і медом. В костьолах ксензи у своїх казаннях уперто повторювали слово «Схід», «Боже рай був на сході», і Христа роздіп'ято було обличчям на захід. Отож, молячись йому, ми повинні дивитись на схід. З уст в уста передавалися вістці про знамення, які віщували близьку і невідкладну війну з козацтвом. В барі, в ясний день, вийшла з костюлу процесія мертвяків, загорнених у білі савани, з криками «Відомсти, Боже наш, кров нашу!». В Дубні три христи які перед тим стояли повернені на схід до козаків, без порушення фундаменту повернулись на захід, щоб тобто відвернулись від козаків. В сокалі монах, молячись іконі Божої Матері, почув, що вона сама благає Бога за річ посповиту і обіцяє звитягу. Навіть у Криму були небесні знамення, які ханські менні тлумачили як передвіщення перемоги панів над козаками і на бордоя. Примітка Він не Джими астрологи. Мовляв, в одночасно небі з'явилося два місяці, один повний, другий молодий, і повний насунувся на молодика і знищив його, так католики велик знищить ісламський півмісяць разом з його воинством. Бругому нечай на не Подільському зграниччі насилу стримуло й розшаліве панство. Мічай відповідаючи на похвалки Лян бути небовим у Братславі, писав наш мішкото, «Прошу до братства до Донавого, на добрий мед, на куфу другу вина. Маю на той банкеті кілька штук і пороху кілька бочек. Будемо собі стріляти на здоров'я». На Волині пані окружно верталися в свої маєтки, робили порядки, чинили слідства, хто був причиною підданства козакам, сажали людей на палі, знову напускали на землю нашу демонів хижості і руйнування, розпалювали вогонь невасимий. Довго йшла степами і снігами до мене вість про смерть тугайбея в бідних улусах Ногайських. Вироский виклав її мені вже тоді, як я дав отпуск Унковському, так наче хотів уже добити мене Аж я не і гостро виказав йому за його крутійство. Чому не сказав одразу, як отримав всю тяжку вість? Не хотів порушувати твої самотини, гетьмане, і твого щастя? Ще не знати, де воно те щастя, як то сказано. Оженився на чотири вітри, а на п'ятий шум, іде гук по землі, а гетьман глухий, не чує. Та й вість, така тяжка, думав, як повершити. Що довше відкладаєш такі вісті, то вони тяжчіють. казав не раз і не двічі, щоб оповіщав мене вчасно про все. Намагаюся відповідно вкладати справи, щоб не завдавати тобі зайвого клопоту, гетьмане, і не помічаєш, як можеш зганьбити найсвятішу справу, доводячи її до безглуздя тільки тому, що невчасно про неї мовиш або дбаєш. По тонкій кризі ходиш, пане Іване, не потерплю твоїх іграшок». Чи гадаєш протестати по потай Хмельницькому, як то лівій друз, колись проти став Гаю Гракху, афемістоку Алків'яду? Викинь з голови історію Я озернися довкола. У нас жолуді ростуть замість лілій, і ненависть розквітає, як папоротівнічна Івана Купала.